på torsdag vill vi se många grönvita mål. Har du en målsättning att effektivisera dina pensioner, försäkringar eller kapitalplaceringar? Kom då förbi Östergatan 22 i centrala Engelholm. Vi på Vågen Försäkringsbyrå tar gärna emot oväntade besök över en kopp Zuegas-kaffe. Vågen för Vågen! Vi är här för att Jag är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 Rögle har en match kvar innan det är nytt landslagsuppehåll mot Brynäs hemma. Och den stora frågan inför den här matchen är Spelar Dennis Everberg eller spelar Dennis Everberg inte? Daniel Rothe här, Mattias Jälm heter jag och så är Linus Alin tillbaka. Välkommen tillbaka Linus och på Dennis Everberg direkt. Absolut, tack så mycket Men Känns härligt att vara här inne i värmen. Eh, jag tror ju att... Eh... Jag skulle få ett enkelt jobb när jag åkte ut till Catena Arena idag för att kolla sista träningen. För. Vi hade ju planen klar! Vi hade hela upplägget klart vad jag skulle göra, men äm, det blev inte riktigt så. Det var en Dennis Everberg som tränar för fullt, men alternera i kedjorna och tränade inte heller i powerplay. Äm, men tränar i boxplay, så äm, det går helt enkelt inte att, att fastslå, definitivt, om han gör comeback mot Brynäs eller inte. Däremot så... Äm, jag har ju Rögl hela tiden kommunicerat denna veckan att de hoppas på det. Men det blir inte den liksom förutsättningen jag hoppades på. Men vi kan i alla fall säga att det definitivt är så att, att han definitivt inte är borta. För han spelar inte med gulväst på träningarna längre. Nej, han börjar ju köra för fullt i måndags ehm, och Dennis Evberg själv har ju valt att inte ge några intervjuer till media under den här tiden. Han har sagt att han, när han har spelat sin första match efter den här skadan, hjärnskakningen, så kommer han börja snacka igen ehm, för han vill ha lite lugn och ro i sin väg tillbaka. Men han spelar inte i sån här icke-tacklingsbar färg idag? Eller? Nej, nej. Det har han inte gjort på hela veckan. Eller jag har ju varit eh, i Katena Arena måndag, onsdag och då har jag ju gått för fullt eh, och sett eh, pigg ut. Det indikerar ju ändå att han spelar om vi ska spekula, spekulera men hade, hade de haft minsta i alla fall liksom oro för bakslag och så då hade han ju aldrig åkt runt och tränat i den tröjan och varit med för fullt. Nej, om han hade mått sämre eller om det hade varit en uppenbar tydlig risk med någonting så hade han ju säkert eh, antingen haft den gula tröjan, icke eller helt enkelt avstått onsdagsträningen inför matchen. Eh. Eftersom ett utval väntar. Så matchningen pekar ju på att han är extra farvad. Men det känns också lite ologiskt. Är han redo för spel? Vill man ju in honom fult ut. Du men så han alternerade. Vem var han mest med? Vi kanske kommer dit. Jag kanske för tidigt. Men ja, vi är ändå inne på det spåret. Ja, men han, han alternerar med Bock, Ryfors och Edström i den konstellationen. Och sen spelar han också lite med. Alltså alternerad där. Kevin Wenström, han beskussade som Erik Andersson bara. Så det var mm. inget här glasklart mm. heller. Nej, det var det ju inte. Det var eh. ju inte självklart att han går in och spelar där. Jag landar någonstans ändå i att han eh, kommer att vara med i matchtruppen i någon form. Eh, sen hur, återstår ju såklart att se. Men jag hade ändå blivit förvånad om han inte. Jag kom mot eh, Brynäs. Kanske att han... Inte, inte har någon större roll, men att han är med och i alla fall är med i powerplay där de behöver få upp känslan i. Nej, Nej. Ah. där tränade han inte idag. Så däremot gjorde har byten i boxplay. Så ni hör ju själva. <laughs> det, det blir inte det blir inga klara beskäll från Katena äh, Arena idag, men Summa smar med att Dennis Tennessee är väldigt nära en comeback. Ehm, fortsätter han så här, så om man inte skulle komma att spela mot Boyne så, så är jag ju med efter så såklart. Och väldigt viktig, Daniel, att han är tillbaka snart. Ja, men han är, han är, är ju en av de stora kuggarna som ska bära det här laget, såklart. Men det, det måste ju vara väldigt positiva nyheter för dem för det är inte jättelänge sedan man liksom nåddes av rapporter av att eh, det ser inte alls bra ut med Eberberg jag fick rapporter folk som hade träffat, som hade liksom träffat honom eh, och det var ganska dystra prognoser där ett tag när, när det spekulerades. Ja, men precis. Bakslag. Första testerna gick på is, om jag har stått hela rätt. Och sen så eh, vila. Och sen så när han väl har kommit tillbaka igen då så har det gått väldigt snabbt framåt för honom. Eh, jag pratade med Rögles eh, fysik också. Kristoffer Alvengib, han berättar ju att han har kunnat träna på ganska bra eh, i gymmet under tiden nu Se senaste. Eh, perioden här får komma i form. Det finns en liten spaning på det här temat också. En minispaning. Eh, Apropos Eberberg, Evobajs frånvaro. Ja, han gick ju sönder eller fick den här eh, smällen av eh, Marcus Högström upp på hovet som renderar avstängningen. Sedan dess har Rögle spelat åtta matcher eh, och eh, tagit fem poäng. Och det är eh, bara Oskar's hamn som. Eh, match för det facitet i negativ bemärkelse. Nu vet jag att Rögle har haft många andra viktiga kryggar borta under den här åtta matchers perioden. Men att Rögle utan Dennis Evoberg är alltså eh, näst sist i tabellen de, under de åtta matcherna. Och den matchen uppe på hovet så vann väl Djurgården med 5-1 var om jag inte minns helt fel. Rögle vann. Ja, Rögle vann. Jag, sa, ju, jag menar Rögle. Rögle, Rögle. Evoberg försvann och sen då har... Eh, har det sett ut som det har gjort. Det finns som sagt många andra parametrar som spelar in men likväl en liten minispaning gällande den statistiken. Ja, men alltså okay, om man går igenom Rörelse matcher de sista 10, 11, 12, 13 matcherna så är det ju en EKG-kurva från en patient som inte mår hundra. Det är fort alla håll. Det ser bra ut ibland och dåligt ibland. Är det någonting i alla fall Everberg står för det är det ju någon slags jämnhet att han ändå går i, går i bräschen med någon slags grundarbete var, varje dag. Så den typen av konsekventa spelare, samma med Mattias Sjögren, det är väldigt, väldigt, väldigt saknade. Framförallt i ett läge, kanske, när resten av laget står svaja. Ja. Närmare sanningen än så med Dennis Eberberg kommer vi nog inte förrän vi faktiskt ser line-upen mot Brynes. Det är väl så vi kan sammanfatta det. Mm. Har du inte mer med dig från gott i bordet, Linus? Jag har massor. Har ja, som vanligt. Jag var extra idag när jag fick uh, uh, verktyg lyssnare istället för att stå här förra veckan. Ja, vi fick ju uh, slita som djur för... Så... Hålla jämna steg? Nej, nej, nej. Det behöver vara som helst. Och jag jag där dig jämt sak faktiskt. Jag håller som sms-signal nu. Formsverkan? Formsverkan, nu. Men det är, de, de är väl nästan urlända nu? Nej, det är de verkligen inte. 13-1 hade läxan på rögle i sista perioden. Okej. Okay. I skott alltså. Mm. Eh, Vi kan väl säga så att eh, Curran är kvar med Hansson och eh, hela backarna. Och sen har det hänt lite intressanta grejer, eller så såg det ut i alla fall på eh, träningen. Lesund med eh, Bertov eh, och eh, Johanneson med Erik Jellina. Och sen tränar Samuel Jonsson med Isaac Jonsson. Och detta är ju en eh, rätt tydlig indikation på att eh, Samuel Johannesson går in på sex startande backar och att Samuel Jonsson blir sjunde back. Och Samuel Johansson gjorde ju inte bort sig mot Leksand Nej, jag tycker att han gjorde ett väldigt starkt intryck Han ser lite lurig ut Han ser ju ser, han ser liksom ut Hans kroppsbruk ser lite Han ser seg ut liksom Men han, han är väldigt, väldigt spelskicklig Han har ett väldigt gott rykte Det är många som pratar gott om som ser honom i vardagen att han, han har ett otroligt spelsinne jag tycker också att han, han gjorde ett väldigt väldigt gott intryck Han är väldigt puckskicklig och... Det ska bli intressant att se Vad synd att han inte fick göra sitt första SHL-mål där Som jag trodde att han gjorde först Men det var ju en styrning av Anton Bengtsson som, som gjorde att han inte fick det målet Och den styrningen var inte jättelätt att se Innan repriserna. han knappt på repriser heller Det är ju en intressant Såklart markering För den tränarna har ju valt en linje På backsidan Egentligen från första försäsongsmack från den har man hållit ganska konsekvent med sina backbar och man har haft ett, ett konstant förtroende för de backar som spelat inklusive Samuel Jonsson som har ett rätt tungt plus minus facit och, eh, ja men det har ändå märkt att tränaren har ett, ett, liksom ett grundmurat förtroende för honom eh, större än vad många andra har jag tycker att det är intressant att man nu har man ju tagit något slags beslut, nu river man ju upp backparen förutom Karen Hansson och, och lyfter in... man Lesund med Bertolt De har jag inte spelat ihop innan så Någonstans har man ju kommit fram till Att, att det är dags Att, att sätta liksom Jonsson åt sidan Och så får han jobba sig det igen Det är en markering åt Någon slags nytt vägval Jag tänker att det inte bara handlar om Samuel Jonsson här också Jag tänker att det också handlar om Ellen Lesund För var en av, Han var en av de backar som var Tillhör den svagare skalan, tyckte jag, på, eh, mot läxandet. Och har varit svagare ett tag här nu. Så att, att det också splittas för att kanske få upp Ellen Lesund också, tror jag det handlar om. Det tror jag du har helt rätt i också. Det har vi varit inne på här de sista veckorna. Att han, han öppnade säsongen ur och var väldigt starkt länge, men har också gått ner sig. Så det är väl de två är väl liksom. Jonsson och Lesund ihop är väl liksom. Två minus som inte blev plus just nu Så det är väl klokt att ändra om det Vill ni ha kedjorna också? Gärna! Härligt! Daniel Saar, Thelbotén, Leon Bristet Sen då Dominic Bock Med Simon Ryfors och Adam Elström Kevin Wenström med Hampus Gustafsson och Erik Andersson Och sen då Taylor Mattsson Anton Bengtsson och Nils Höglander Som ju blev uttagen till Junior-VM Idag. Just det! Och höglander lär ju vara en av de ledande forwardsarna, om man nu säger så i plural, i det, i det tre kronor, i det juniorlandslaget, tror jag. Jag har ju väntat? att skulle också så att Bock är uttagen och spela JVM för Tyskland? Precis. Det stämmer bra. Däremot inte Adam Edström. Hade Nej, vi... men han är väl på någon slags... Vad jag har förstått så kan kan det bli fler spelare som blir uttagna. Det var väl 12 forvar som presenterades idag och där är väl Lada Medström en av de spelarna som är, är i något slags gränsland och, och kommer med eller inte. Så jag tror att antingen om någon tvingas lämna återbud eller om de då eh, tar ut ett par spelare till så, så har han nog gud och chanser att komma med. Ja, om Har de scoutat Rögle under säsongen så, så måste de ha sett honom. Han måste ju vara ett stort utropstecken för många. men Jämför man eller liksom sett vad, vad Höglander och kontra Edström har, har levererat under husen över helt olika spelare. Så får man ändå säga att Edström är inte långt ifrån vad gäller, vad gäller liksom leverans. Sen levererar de lite olika saker. Men jag tycker nog där att på slutet har det varit så att Höglanders kurva går uppåt. Edströms nog något neråt faktiskt. Höglander är i ganska bra form... Jag har satt mycket med betygen där Och jag tycker ändå att Höglander Var en av, en av de bättre spelarna uh, Där och möjligtvis skulle Han skulle haft något högre Men ja, jag vet inte, jag tycker att deras kurva går lite olika nu faktiskt Du är klok Hjelm, jag tycker du har en poäng i det Hade man frågat för 4-5 makrosen så, så hade de kanske varit lite mer Jag helt med, jag glömde kurva går åt rätt håll Han har gjort produktion Han har fått fart på sin produktion Jag gjorde någon text länge När liksom det var bara en poäng på en 7-8 match och det var ju så behovet behovet Nu har jag ju spottat in lite mål på slutet. Jag har gjort tre mål och ena sist på de fyra senaste. Nils Höglander alltså. Sen tror jag som Adam Elström är, är ju en spelartyp en ovanlig spelartyp som nog många coacher ser kan tillföra någonting liksom med specialegenskaper. Dels med boxplay-kapacitet men också en sån typ av power som är ganska svår att hitta det är inte du ofta du liksom letar rätt på en, en två meter lång forward som eh, dessutom är ganska snabb på skridskorna eh, och väldigt snabb med tanke på storleken då. Att ha den powern och ta sig in på målet tror jag att eh, i junior VM hade väl han kunnat vara väldigt obekväm för, för många, många av backarna där. Jag tycker faktiskt också att man kan säga om nu om nu liksom tendensen för de sista 10 13 matcherna har varit väldigt väldigt ojämna prestationer. Så tycker jag ändå att Adam Edström är en av dem som... Nu är han ju inte någon av dem som ligger liksom, längst fram och ska dra lastet. Men sett till liksom, konsekvens, konsekventa prestationer så tycker jag han ligger rätt så högt. Han är inte den typen som har liksom, försvunnit helt under tre matcher. Jag tycker att han har varit ganska jämn i, rakt igenom den här hösten. Apropå konsekventa prestationer. Sen har de gått eh, tyngd för laget så är ju Daniel Sahn som spelar som också har eh, hittat rätt i sitt eh, målskytte. cykeln övergång. Killar du den? Ja. Jag, var själv, jag stod och väntade <laughs> på det. Ja. Jag stod och väntade Shit. på en, Någon som ska säga någonting annat här i det här temat. Och Linus tog ordet och så oh, like Smälde till bara. Ja. Ja, men eh, Händelsevis då så eh, <laughs> pratar jag med Daniel Sahn idag. Har du en intervju med han kanske? Det kan jag absolut ha. Och vi kan väl lyssna på det. Jag inledde med att fråga Donald vad han vill se av laget nu mot Brynäs på torsdagskvällen i den sista matchen innan Nej, men Jag vill se ett revanssugigt lag på, på i morgon här. Det ska bli, ska bli rulligt att komma ut och spela för, för hemma publiken igen. Och vi har snackat om lite, om lite taktiska delar i spelet som vi ska som vi ska snäppa upp här och framförallt tävlingsinstinkten där ute ska komma upp. Så jag hoppas att vi är redo för mål. En spelar som närmar sig comeback kanske spelar mot Brynäs kanske inte. är ju Dennis Eberberg oavsett när det blir. Han är återkomst här. Vad betyder det för gruppen? Ja, men det är en viktig spelare för oss. En spelare som bidrar med, med tyngd. Han är, han är skicklig offensiv, stabil defensiv. Så en ganska allround spelare som, som framförallt som jag ska bidra med tyngd. Så det skulle bli skönt att få tillbaka lite, lite spelare och ja, Dennis är enormt viktig för laget. lag. Men du själv då? Du har blivit mål i tre raka matcher även om laget har haft det lite kämpigt. Så verkar du ha hittat något i, i ditt spel. Vad det i så fall? Nej, men jag tycker jag har, ja, har, har tagit mig till områden där att göra mål. Så när det är lite snack med både, både Cam och Janne att, det vi har skapat de senaste matcherna i kedjan är väl Ganska mycket på skicklighet Så vi ska försöka komma upp lite i Arbetsmålen också i kedjan Och kunna kunna skapa lite även på det och Jag vet inte om minst minns Men du och jag pratade ju under ert träningsläger Om att du siktar då På att vara uppe och slåss i toppen Av hela SHLs skytteläga Nu har du gjort nio mål, ledaren där har gjort tio Vad säger du inför 2020 Hur stort mål är det för dig Att vara där uppe och kriga Även då? Nej, självklart så, så är det kul att vara där uppe. Jag ska vara en, en bidrag, bidragande spelare som ska leverera offensivt. Um, så det, det är kul att vara, ja, vara där uppe just nu. Um, sen, uh, så länge vi, vi vinner matchen så bryr man sig inte så mycket. Men om uh, um jag kan bidra med mål så är det roligt. Sen uh, hoppas jag att det ska kunna gå ännu bättre när vi får ett, uh, om vi får igång vår powerplay lite. Det har varit lite segt på senaste tiden. Daniel Saar som är också uttagen till 3 Kronor tillsammans med... Niklas Hansson och Leon Bristet. Leon Bristet är en annan som är, har varit formstark. Väldigt formstark ett tag. Absolut. Vad står du nu med din telefon och ska dela ut, Linus? Jag tänkte faktiskt dela ut en dumstrut. Till dig? Kul! Ja, den kommer, ja, de kommer klara dig. Jag får en liten dumstrit Och ni får en lite större. Hjälm. Varför då? Nu, det är du och jag. Vi håller ihop alla ja, då. nu. Vi ska jag se om ni lyckas... Eller vi ser se presentera detta, men... Uh, har det med landslaget att göra? Nej, det har det inte. Så uh, vi dumpar det, det. Det är över. Landslaget har vi snackat de har med om. Ja. De är hockey att göra. De hockey att göra. Gott. Jag kan börja med att säga att det är på temat rödligt målvakt uh, Och de första tre matcherna, så stod uh, Roman vill. Nu ska jag. Uh, jag vet vart du vill komma. Ja, jag måste vet ta vart, vart, match. Exakt två matcher i taget, förutom de här tre första ja Sen har de vi, vilat, vilat, spelat, spelat, vilat, vilat, spelat, spelat, vilat, vilat, spelat, spelat och så vidare. Och för ett par veckor sedan stod ni här när jag sa, ja, men ta med er där, de står nog två matcher i taget. Nej, de byter hej hejvilt hela tiden. Naha, det finns dig, så inga vi inte. mönster i detta. Men det finns ett mönster. De måste ha två matcher i stöten. Ja, efter de tre första. Det enkla är det geniala. Man behöver inte, vi, vi har letat på ställen där man inte borde leta igen. Och, och, och, så men vem då? står nu då med andra ord? Det är ju Falk i så fall För ha? nu står ju vill eh, i dublin på Malmö Och sen eh, mot Leksand Ja men det är intressant ehm, Svaren finns ibland närmare än vad man tror Spaning slash dumstrut Nytt segment i podden ja, Vi tar den, jag tar den Känns inte som något hårt slag det där faktiskt Nej, Det finns värre saker det det. Men, men alltså, ni får ju säga några ord ändå om att de är med i landslaget. Jag måste tillbaka dit. Vi kan inte bara släppa det så, så snabbt. Tre spelare från Rögle med till Ryssland. Ja, men Det säger väl en del ändå. Jag menar, det, det är inte många i lag som har eh, tre spelare i en landslagstrupp. Eh, dessutom, nu när Rögle har gått väldigt tyngt, eh, så säger jag det för en del om, om ögonen som för, förbundskaptenen med, med kollegor har på Rögle just nu och på de svenska spelare som finns där. Sen är det ju, bryter det ut om eh, spelare för spelare, så alltså Niklas Hansson imponerar ju stort när han fick chansen i första samlingen för säsongen. Leon Bristet eh, skulle bli pappa när den eh, uttagningen var och eh, även om han själv säger att han inte blev uttagen så gissar jag väl att han fick frågan och tacka nej, även om han inte vill säga det utåt. Ren gissning, men det, det känns ju logiskt. Och sen då Daniel sa som eh, Eh, som han sa här i, i intervjun nyss har eh, gjort eh, nio sl mål och, och har gjort en del på slutet. Sen har du en spelare också i Ted Butén, som en formstark Ted Butén, är ju med i landslaget Det, eh, det är ni ser vad då Ja men precis, alltså ni har ju själva det, det är ju, eh, det finns många starka svenska kort i den här rögle just nu Bra! Nu känner jag mig mer tillfredsställd när vi har pratat lite om tre kronor också eh, Skadeläget måste vi in på I Rögle, vi har ju varit in och touchat På det här och, ja, Jag menar ju att äh, Resultaten I mångt och mycket förklaras av Skadorna på nyckelspelare Vad va behövs för att Få tillbaka spelarna såklart Men du Daniel pratade med Chris Abbott, sportchefen Och han skulle ut på resa Kolla nya spelare då och, mm. Innan du svarar på den frågan Daniel, om mm. Chris Abbott-intervjun Kan vi bara nämna att Eh, gällande skadeläget då om Evo bara nu kommer till spel så är det ju Craig Shearer Mattias Sjögren och de är tillbaka efter utvalet, är det sagt hela tiden och sen, sen eh, Nick Sörensen som eh, jag pratade i den här intervjun med Röglers fysio så sa han att han mår bättre och förhoppningen var att han skulle komma igång och träna lite lätt den här veckan så det är skadeläget som kan ljusna eh, men sen också Röglar har haft jättemycket folk borta men det är tre, tre spelare på skadalistan just nu men... det är ju heller inte Enormt många om EvoBys spelare. Nej, men vi har också pratat om att läget ser ljusare ut när det kommer där om två veckor efter nästa uppehåll. Och så har de drabbats av nya skador på andra nyckelspelare. Alltså är det ju. Så, så även om inte det har varit en klump av spelare hela tiden som har varit skadade, så har det varit några av de viktigaste spelarna som har varit skadade hela tiden. Absolut. Så. Det är fortfarande så att man väntar på att få se det riktiga röglä när alla nyckelspelare är med samtidigt. Jag, jag tror det har varit en fruktansvärt frustrerande säsong för de skademässigt. För är, som här, inte ett men vi har ju pratat jättelänge om att liksom en en ljusnande skadesituation och så har den inte ljusnat. Den har ju varit ganska konstant men det är ju olika nyckelspelare som har turats om och trafikerar skadelistan. Men det är som du säger, det, är, det, det gör det lite svårt, som du säger Linus. Menar, om, om rimligen så har de en ganska tom skadlista när de börjar om strax för jul. Rimligen, ja. Och det är som Jens säger med, med déjà vu. För detta sa vi ju i samband med förra uppehållet. Att nu, nu kommer de få, få läka ihop under detta breaket och sen kommer de att ställa ut med till fullt lag. Så blir det ju absolut inte... Men samtidigt så jag tänker så att tre spelare nu borta eh, med tanke på hur resultatraden har sett ut eh, senaste eh, tidsperioden så måste man ändå kunna ställa högre krav på Rögläs grundspel på Rögläs sätt att genomföra matcher. Även om det är många borta. Eh, man fattar ju att det är skitjobbigt för alla inblandade kedjor, kedjor slår sig sönder liksom mellan matcher och undermatch man, man, det blir hackigt för alla inblandade inte minst med, med powerplay och, och så får få det att fungera men skador är en del av spelet och eh, som sagt det spelarna själva har pratat om under den här perioden är ju inte om att de lider extremt mycket av alla som är borta de har ju mest varit kritiserat att de inte gör de här grunderna rätt som de gjorde i början av säsongen. Då skulle vi ju prata om vilk, alltså vilken maskinrögle har blivit alla vet exakt vad de ska göra kolla uppspel, kolla hur de tar sig ur egen zon, hur de liksom trycker ner motståndarna med pressspel de här bitarna är ju det som har fallit ifrån. Det, sen kanske det är en konsekvens av skadeläget. Men någonstans gäller det också att hitta tillbaka och luta sig mot de pelarna när man har mycket folk borta. Och det har väl kanske inte rörelse lyckats med som de hade behövt. Nej, tycker jag tycker om man skyller det här på skador så gör man det lätt för sig. Eh, det är klart att man kan i vissa makt för att man åker upp till Lille och, och liksom inte orkar tävla med dem i 60 minuter. Det kan man ju skylla på, på skador, tycker jag. Men att man har två tre poäng på sista tretton matcherna alltså det, det är ju för dåligt det, alltså. det, det är ett kollektiv som har halkat ur kurs, som har tappat eh, som har tappat planen, som har tappat eh, nycklarna till det som gjorde dem starka i början Det är ju alldeles för svajiga prestationer, det är alldeles för svajigt mellan matcher det är alldeles för svajigt i matcherna Det, äh, det, det är alldeles för kompasslöst tycker jag Ja, jag måste gå in här nu och ändå ha en liten motsatt uppfattning. Ja, jag håller med i konsekvenserna av allt du säger. Men jag nu kanske jag rider ut till rökligt försvar här igen. Då, men ja, ja, alltså, jag ser det i ett större perspektiv än så. För att har man skador på nyckelspelare borta under så här lång tid som de har haft. Så, och Det här pratade vi om förra, i förra podden också. att Över tid... Så kommer inte de här breddspelarna att orka upprätthålla den nivån som krävs. Samtidigt som det alltid finns motståndare. Motståndare som kan ha hittat spel under den här tiden när röglar gått ner. Så det är inte bara en orsak och verkan inom lagen. Det är en orsak och verkan inom hela serien också. Därför så menar jag på att ett rögle utan sina nyckelspelare då kanske inte ska vara så här dåliga som de har varit. Så där, där går jag med i resonemanget fullt ut. Men låt säga, två segrar till någonting så kanske det har varit en rimlig nivå utifrån tidsperspektivet och skadeläget. Så jag, jag, är inte, jag är inte helt med på att säga att det är för enkelt att skylla på skadorna på de skadorna som de faktiskt har haft. Jag, jag tycker det finns en, en logik i det faktiskt. Men kanske hade, kanske hade liksom Rögl behövt uh, att detta hände om, om, om nu får att de får liksom fortsätta bygga på sin verksamhet och utvecklas och blir bättre. Så kanske den här de här skadorna på kanske kommer något år för tidigt. Uh, för menar, äh, det, det är väl inte det enda laget som har drabbats av skador. Uh, men jag menar, jag tror att jag var inne på det innan, att i, i, en, i en riktig topporganisation så hanterar man ett par skador. Det är klart att slagstyrkan försvagas lite grann. Men det, men det är ju ett helt annat rögle sista elva jämfört med första elva. Det är ju, det är ju inte natt och dag, men det är, det är väldigt, väldigt stor skillnad på den liksom, kollektiva krämen. Absolut, ja ja, det köper jag rakt av. Men jag menar att det kanske finns en större procentförklaring i de skadorna som de faktiskt har haft en du kanske lägger in i det. Nej, men jag menar att det är klart att man tappar ju procent i slagstyrka när när skadade, när nyckelspelare blir skadade. Men de procenten röglor har tappat är ju mycket mycket mycket större än vad de än vad de kanske borde ha varit om man bara liksom tar bort de skadade spelarna. Jag tycker att det hela laget har liksom säkert ihop. Det är kanske jag vet inte. Det är svårt att veta var man ska lägga kritik liksom, kritikribban. Ja, det blir ju inte alltså, ett svart eller vitt läge nu. Alltså, när det går bra så går det bra. När det går dåligt så går det dåligt. Och, och man försöker hitta orsaker och anledningar till, till respektive scenario. Nu är ju Rögen i någon slags mellanland för det säger sig själv och det vet väl alla som håller på med liksom, vilken lag det än är, är har man tre av sina bästa spelare borta och dessutom de skiftar hela tiden, då är det rätt svårt att spela in någon slags eh, ja, men kollektiv känsla i laget och det sprids en osäkerhet också men återigen topp 6 är rögles mål. Det är inte att klara sig kval. Och då är att hantera sådana här situationer, för de kommer under säsongen för alla lag. Det kan vi konstatera att man har många nyckelspelar borta. Eller flera i alla fall. En del i det är ju att hantera detta lite bättre. Det positiva för rögles del i sammanhanget är ju att jag tror ju, det är väldigt liksom osannolikt att ett lag har alltså fortsatt den här graden av otur som Rögl har haft under en hel säsong. Så ska man gå igenom en sån här period är det ju bättre att göra det i november än att göra det i februari, till exempel. Bra poäng, tycker mm. jag. Och, det, och jag, jag fastnar lite också för det du sa Daniel, som jag inte hade tänkt. Men det är ju, som ni var inne på, det är ju ett tjuvläge för Chris Abbott. För att om vi då tänker att de kommer tillbaka, då är det ju plötsligt nästan för många... I laget och det blir en otrolig konkurrenssituation Och spelare ska sättas Åt sidan, vi var i början av det här Poddsäsongen så var vi inne på Så liksom ska det lånas ut spelare och, och sådär Och det är klart att värva in Någon spelare då Och så kommer alla tillbaka Det är inget roligt för någon part där heller Så det är svårt Att veta hur man ska göra, samtidigt som ni inte får fortsätta så här. om man då har ambitionen Att vara kvar topp 6 Fortsätter skadeläget, om man inte liksom hitta någon, någon högre stabilitet då måste du in någon ny spelare. Ja, men är, är inte det någon slags jag tänker slutspela längre fram så där det sliter på folk om du ska gå liksom så här, till en semifinal du kan ska genom ett play-in en kvartsfinalserie eller eh, i alla fall en kvartsfinalserie brun på att sluta i, i grundtabellen. Är det då inte någon slags normalt att ha två tre spelare borta eh, även i, i ett sånt skede på säsongen? Jo. Det, är det ju. Så är det. Och då kan man ju konstatera att Rögle är sårbart eh, egentligen när man blickar längre fram. Och jag tror att Chris Erbot är ute efter att värva Både bakom Forvald till exempel nu när han är på, på jakt. Men det är väl mest att du har väl kanske alltid 2-3 spelare skadade. Men så att i 22 spelare i, i truppen så har ju Rögel haft alla sina skador på spelare 1-6. Kvalitetsmässigt känns det, det som. Det har jag ju inte varit med om tidigare genom att bevaka det här laget. Att man har haft sån oflyt liksom. Och det är ju många, det är väl ett par undantag jag vet inte vad det är med sjöögren men eh, vad jag har hört så är det ett av undantagen är liksom, eh, någon slags förslitningsskada men annars har det ju varit så kallade traumaskador med, med hjärnskakningar och annat och, och det är ju jättesvårt för dem att och försvara sig mot det har ju varit liksom eh, sån smäll ser man som de här ja, men Nick Sörensen och, och Jellina och Evoberg och, och eh, är det väl någon till som har haft hjär... men det är har varit för många som har glömt bort någon kanske men såna smällar ser man ju liksom inte i, I den här utsträckningen På så kort tid I ett, i ett normalläge det, det, är ju en, det är ju faktiskt exceptionellt oflyt när det gäller sånt Ja, men det, ja det, det är det. Nej, men det, det Om man ska summera just detta Så tycker jag ändå att man Det man kan vara kritisk mot Det är att de, de insåg för ganska Bra tag sedan att de hade liksom Seglat lite ur kurs och pratat länge om att försöka hitta hem till det de hade i början där har de ju fladdrat fram och tillbaka på, på den linjen. Ibland bara på rätt sida, gjort rätt saker men ganska, alldeles för ofta och, och ramlat över på andra och, och gjort liksom, grova misstag i matcherna. Det, det, vi pratar om en, en tret, de senaste 13 matcherna två tre poängare. Man har, ju, man har ju i alla fall inte liksom hur man än har snackat och försökt och tränat så har man inte hittat tillbaka ännu till det som äh, Åtminstone det som gjorde laget framgångsrikt i början. Kanske man inte kan göra det på samma höjd. Men om man har åtminstone inte fått de som kan spela till att uh, uh, göra, göra som man gjorde i början. För låg nivå typ? Ja, jag menar, man ser matchen i Leksand det är klart det är ett skadeskjut i Men man ser att har ett skott på mål i tredje perioden. Det finns inte ett hot någonstans egentligen. Jag satt och såg matchen på tv och tänkte... Om inte Britén-lina gör mål här så kan de spela till tisdag. Kommer inte göra mål. De är ju fortfarande otroligt beroende av några få spelare produktionsmässigt. Ja. Stickspår. Men eh, och... samtidigt är det ju liksom rätt så mycket av där Rögle är idag. Och det är ju ändå de var någon slags sl raket i början. Nu undrar ju alla liksom, vad det bli av det här. Men ska vi dra slutsatsen ändå att Rögle med tanke på kommande slutspel också då förmodligen behöver värva oavsett om spelare kommer tillbaka tidigt eller inte. Ja men det är kanske där vi ska in på Chris Abbott. Jag fick ett tag på honom i fredags eftermiddag på en lite skakig telefonlinje. Han satt på tåget rimligen till Kastrup. Jag har uppgifter om att han skulle till Nordamerika titta på spelare. Han ville inte bekräfta eller han ville inte kommentera var vart han ska åka men han snackade om att han han har också fått titta på spelare och han, han var ju väldigt tydlig med att målet är att förstärka laget. Och han hade alla dörrar öppna. Han pratade om kortsiktiga lösningar, han pratade om långsiktiga lösningar. Och, um, eh, han, han hade alla dörrar öppna helt enkelt. Vad ser ni själv framför? Jag, jag sa ju precis: Jag tror att de är på jakt efter en forward och en back. Om ni själv får, får gissa och resonera lite kring. Om man nu åker ut på den här. Uh, Vavningstornén, vad tror ni han vill komma hem med? Chris Abbott. Ja, jag tror definitivt en forward Kanske till och med två forward För det är något Röglar har haft problem med under hela säsongen När Sandra öppnade sitt paket från Amazon Började hennes hjärta slå snabbare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 Gå in på svedea.se slash företag och jämför själv. Svedea Har det ju varit målskyttet Framförallt Försvaret sitter ju ganska ofta. Även de här matcherna där det inte har blivit segrar så är det ju flera gånger de egentligen inte har förlorat på försvarsspelet utan på att man inte har gjort mål. Så jag tror att det är nog hög prio på att hitta målskyttar. Kanske två forwards. Jag tror inte han, jag gissar att han inte letar backa. Jag tycker ändå att om man går igenom backscedarna, om Craig Shearer är tillbaka snart, så har man en i besättning. Man har Jakob Bundesson som spelar mycket i Kristianstad. Och det hålen finns ju på förvånssidan, där dessutom man tappar nu bock och Högland och ett antal matcher i januari. Så att jag tror att han vill ha in minst två forwards i det här laget. Ingen back. Intressant. <laughs> ja, det var våra spekulationer. Ja, men jag, jag står nog fast vid min tanke liksom, att han, han ju gärna förstärker med, med forward och, och back i det här läget. Jag, jag tänker att en sån som Jakob Bondesson hade man inte tagit hem honom redan om man hade sett att han skulle yeah. gå in i detta och, och se nu, vilka har de på, på, på skallistan på backsidan Chira, mm. Vad händer om en tillgång sönder? Alltså det är lite såhär, äh, de känns det. sårbara på något vis tycker jag där eh, just nu så... Men, men nej, om han letar back letar han inte en back 5-6 väl? Nej, gör man någonsin det höll upp sig men... Nej men alltså letar man han, Jag gissar att han inte letar På forårsidan så tror jag att han, han kan tänka sig Leta både bredd och spets mm. Men le, letar han någonting På backsidan så är det väl spets i så fall Men bredden Bredden finns ju Det i så fall, finns eh... inte spetsen också Jo det är ju det, det, är ju det. Så, Nu säger jag emot ut med mig själv men Det är ju det som gör att jag tror att han inte letar För att jag tänker att han, han har liksom Sina komponenter Han har sin, sin liksom Karen och Hansson i Powerplay han, han har både Jellyna och, och Shira som, som funkar i Powerplay så jag, menar, jag, jag tycker liksom att om man Har en behovsprotokoll Så är det rätt så många bokar På det, liksom. det Det är på förvarsidan, det, det brister där, där liksom framförallt produktionen brister match efter match de får ju inte fart på, får inte fart på de får inte fart på Bock eh, de får inte fart på Sörensen de hittar ju ingen egentligen just nu som tar rygg på, på första kedjan produktionsmässigt Nej, Jag säger inte emot att de letar förvalt. det tror jag absolut men samtidigt så tror jag så här om jag försöker uttrycka mig så tydligt som möjligt jag tror att de vill ha upp numerären med en spelare på backsidan för att just undvika att vara sårbara där om det skulle försvinna. en spelare till, till exempel nu de har två spelare uppsatta på, på backarnas frånvarolista så det tror jag de letar efter Intressant Ja <laughs> Spännande Spännande Uh, har vi rätt ut det så mycket vi kan också? Ja, så mycket vi kan. Vi rädde inte ut <laughs> så, Nej, men då, så mycket vi kunde. <laughs> till <laughs> sist, vi, vi sitter ju inte med förhandlingsläget. Liksom. Nej. Nej, men det som är ändå är, är... Om man får säga två sista grejer om det här. Det som är nytt egentligen är att, att uh, Rögl och Chris har gått igenom hela den här hösten utan att göra uh, en enda panikgrej. De har ju fått en... en Trots skador har man, ju, har man ju gått igenom hösten i lugn och ro i truppen. Så där finns ju handlingsutrymme den vägen. Och så tror jag också att det finns, som vi har varit inne på, ekonomiskt handlingsutrymme. Det fanns det säkert från början och den här hösten. Men man säljer ut, det är fullt hus varenda match. Och alla julsnurrar förmodligen bättre än planerats- så tror jag att det finns äh, rätt så bra arsenal om de äh, skulle behöva lasta på. Ja, det måste det göra. Alltså med tanke på publikbudget och hur många hundrar de över den i nuläget så, så måste det finnas en, en buffart att ta. Och, och en sista grej på det här med förvårdståget är väl att jag tycker att det var ju intressant att se att man i matchen borta mot Leksand att man äh, valde att lyfta upp Daniel Bartov som backen Bartov som ytterförvarad. Det är ju slags ett, ett underbetyg till det eh, J20-laget där man i vanligt fall liksom hämtar spelarna när det behövs eh, att man liksom bedömer att en, en back som aldrig har spelat får forward han på någon gång. Men att det är bett, ett bättre alternativ än en, en junior-forward det är, för mig skickar en rätt stark signal om att eh, det inte finns någonting, de bedömer inte att det finns någonting att hämta nerifrån. Och det är också ett rätt stort problem i sig, eh, får man ju säga. Ja men det är det ju, och de har ju, de har ju ett g 20 lag som inte har varit med och, och fightats egentligen om den här topp top 5-platserna, så att, um, det är kanske så. Det kanske är ett, rent av en, en framtida punkt, ett framtida ämne framöver i en, en röglepodd. diskutera en uppehållspodd. Ja, möjligtvis. Vilket J då? Berthov som forwardpodden? Ja, ja, jag tänkte det att vi tar Bertov ett helt avsnitt, så han får mycket tid i Rampius. Nej men g 20 vi ah, okay. mm. diskuterar g 20 Men ska vi zooma ut lite grann från Rögle vi är, vi är kvar i Rögle men zoomar ut och tar ett lite större heleskrepp kring ligan Eftersom ju Rögle och framförallt Simon Ryfors var involverad i något som eh, ja, skapade debatt Milt uttryckt Och det förstår man, Simon Ryfors som gjorde mål ett självklart mål som sen inte visar sig våra mål för att Nils Höglander råkade i eftersvingarna när han skulle sopa in det turen råkade toucha eh, Axel Bragers benskydd. Och det får man inte göra med den nya regeln och tolkningen av den. Ingenting får komma åt målvakten och döms målen bort. Och Växjö fick ett liknande mål om. Luleå fick det mot Brynäs. Det är flera sådana här i disidenter. och Leon Bristet eh, Linus får ju ut också menar på att det kanske måste drev för att, till ett drev för att få ändring på det här. och Simon Ruefors all till Simon som också uttryckte sig väldigt Eh, konkret och kritiserade kraftigt det som pågår just nu och menade på att ska vi fortsätta så här då får vi ju ändra i, i, i träningar, för där får man höra vi ska in framför mål och peta in det turen men får vi inte göra det, ja men då kan vi inte spela så, då kan vi inte träna så, då får vi göra nya spelsystem, förändrar hockeyn på något vis, blir väldigt stort det här Vad säger ni som ändå ska tycka till, och tycka till här i podden om det här? Nej men det är väl klart att det är de målen du listar eh, alldeles nyss Mattias, det är väl klart att i min bok är det såklara hockeymål, det är inget snack sen är det ju inte för till, det är liksom inte domarnas fel, de går ju bara efter sina nya direktiv men det är väl den här regeln som skrevs att den har blivit för definitivt för hårt tolkad eller något liknande vi får gärna hjälpa mig att uttrycka det på något bättre sätt, men nu äh, står man i ett läge där man har en regel som alla verkar rörande överens om att de inte är nöjda med. Alltså jag tänker tränare, spelare, supportrar, att det är liksom publik. Ja men precis. I ingen, ingen känner att detta, detta går hand i hand med den hockey man vill spela eller se. Ska vi vara väldigt konkreta här så kan vi konstatera att när ni kommer till just när kontakt med målvakter, då har hocken till och med blivit snällare än innebandet, och det säger ganska mycket. Ja, sen, sen förstår jag väl också att man försöker få slut på debatten eh, inför den här säsongen och liksom göra någonting så definitivt. Nu är det så här: nu ska inte vara in i målgården. Punkt slut. är det bort Men när man ser på konsekvenserna av de målen som har blivit bort och de här många videogranskningarna så det är ju någonting som förstör för hocken tycker jag. Alltså att de vill ha, det var ju Bristedt sa i den här om också jag, jag tyckte det var klokt att hocken liksom vill vara mer underhållande det ska vara fler mål och nu jobbar man istället för att det ska bli färre mål. Sen klart att konsekvensen inte ska vara att någon målvakt blir överkörd men nu är det ju så att så fort man är där inne och, och gör någonting i målgården så blåser man av off i målgården eller går in och tar bort mål i min val så måste det ju vara liksom en uppenbar störning av målvakten för att det ska bli bortdömt. Ja, Istället för tolkningar vi, vi, som är nu. Vi pratar ju inte längre det här att en, en forward går in med röven först och, och trycker undan målvakten. Det är inte de situationerna. Det är klart att Gör man det och målvakten hamnar helt ur läget och en, en lagkamrat slår in pucken i ett mål, ja, men då är det givet att det ska blåsas bort. Men, ja, och det är alla överens om. På ja, sätt, exakt. Som, som exakt. i det andra fallet. Men, precis. Men att sen hårdrar det så att målvakten har all fördel i, i målgården. Kommer det minsta lilla touch från en klubba, då ska målet bort. Det är ju i divoti. Får man vara med eller? Nej. <laughs> <laughs> Entom inte om du är precis. Nej, <laughs> ah, men jag tänkte, efter att ha följt detta hela, liksom. Det är klart att det är väl säkert jättesvårt att ratta en i. Men det är med, med tanke på liksom, vilken stor industri det är, så, läser, så måste man säga att de har en unik förmåga att hamna i, i klabbiga situationer, oavsett om det är tacklingar eller sånt här. Det känns som att genomförandet av alla slags beslut blir så alltså otroligt, antingen fyrkantigt eller eh, konstigt. Det finns liksom ingen eh, jag förstår liksom inte hur, hur, hur detta jag, jag håller ju med dig man kan inte hänga domarna, de följer ju någon slags eller man följer någon slags uppsatta direktiv, liksom. men det är så otroligt fyrkantiga direktiv det, det kan ju, en gråsten kan ju se att detta är helt absurt det är klart att om en förvärde åker in i målgården och krokar i plocken så att målvakten inte kan ta puckarna när han åker upp i krysset så stör man ju en i sitt målområde. Men om någon duttar en klubba på benskyddet som målvakten inte ser, så stör han inte målvakten. Alltså jag får begripa inte hur SVL kan hamna i de här situationerna hela tiden som att det, det är som tolkningar eller liksom... Jag tänker att det finns en risk här nu om man lägger till parametrar. Jag har varit ett antal hjärnskakningar har vi pratat om i, i Rögle då och i andra lag också, och det ska ju bort givetvis, självklart och det är klart att ju mer man pratar om det här så kommer det förhoppningsvis bli så att man får bort de här tacklingarna och, och så vidare, men vad händer om det här får fortgå? så att man känner att ja, det här får man inte göra Nu blir Och sen, så Nu måste jag vara försiktig när jag tacklar också Det kanske slutar med en sport där Den fysiska kontakten blir ganska liten Och dit vill ju inte hocken heller Så det kommer bli en väldigt svår balansgång När man, när man skapar sådana här regler där, liksom, Vad får jag göra? Vad får jag inte göra? Du, du spelar som bolshockey Som stiga bolshockey När jag var liten gjorde jag det, ja och slutat med det? Det är <laughs> Jag Och så kast det också. Ja. Men risken är att hockeyn kommer att se ut så om några år. Där det inte finns uh, ingen som helst kroppskontakt och uh, ingen som uh, kan... Ja, du fattar kangona. min poäng. Ja, men komma. det är klart. Men, uh, alla alla liksom tendenser och allt man pratar om leder ju hit. Det, det, det kommer inte vara någon som vågar... Uh, det kommer inte vara värt det att tackla någon... Uh. Så det är klart att i, i förlängningen ser man ju en sport som håller på att ritas om i grundvalarna. Frågan är om det sätts upp en stoppskylt innan det har gått så långt. Det måste det nästan göra, för det är ju ilska nu. Och ilskan blir allt kraftigare. Ja men det, det, är ju, det är ju någonstans det är allvarligt. Det här ju hockeyspelare liksom och kritiserar sin egen organisation liksom det, i, i offentligheten. Det är ju klart att det är... Nej, jag vet inte. Jag, jag, jag förstår inte riktigt så att det inte liksom... Det borde vara mer professionellt än så här. Det borde... Detta ska inte, detta ska inte behöva komma. Rätta med om jag har fel nu, Daniel. Ja, du är med, Linus. Men är det inte så att det här egentligen ursprungligen kommer från klubbarna själva att införa den här regeln? Så att någonstans biter man sig själva i svansen också genom att kritisera nu? Eller? Man kanske bara får krypa till kors och säga att det, var, det här blev fel. Ja, men då, var, är det, det är väl lite som det här med Everberg i men det, det, det verkar finnas så mycket prestig kring alltihopa. Man har folk, jag har var fel hela tiden. Jag hör ingen som går ut och säger att det har blivit tokigt. Vi får titta på detta. Vi får Nej, kanske varför, backa. Varför ska det vara så svårt? Varför är det är så mycket vilken? stolthet i hockeyn. Det är ingen som börjar säga om du har gjort fel. Det är bara bra om mänskligt kunna visa att man felar. Eller? Jag, jag skulle ju snart höga om hon sa att vi inser att det här har blivit helt absurt. Vi får titta på det. Så tar vi ett nöjtag, börjar om. Efter jul så ska vi. Eller, i nästa fyr. vecka ska, ja, vi, ska vi liksom precis. kunna presentera någon form av. Nu sitter Alla inser att det här är parodi. Men. De som borde säga någonting, stoppa huvudet i sanden. Det är som att man, ja, vi tar skiten från media istället. De får hoppa på oss så mycket som helst, det är ändå skönare. Vi håller vår stolthet än att backa nu, och så kanske vi får någon, någon sylig kommentar från media, någon krönikör någonstans. Jag vet inte. Men det är ju inte det längre. Alltså, innan var det ju. Ja, men Rot kunde såga någon i sin krönika och någon på, på de andra tidningarna, just media mediekrönikrar. Men nu är ju kritikerstormen är det från spelare och tränare själva. Exakt. Det är ju den stora skillnaden här. De är inte nöjda, de vill liksom kritisera som du sa, de kritiserar sin egen lägga. De säger själv, det, alltså, strunt samma om deras eget lag därbades, men bara hela grejen, principen, regeln... Är fel. Vi vill inte ha det så här. Vi vill ha fler mål. Vi vill, liksom Leon Bristol, säger det. Någonstans så vi spelar ett liksom ansvar eh, och, och prata om, eh, alltså ligan vi representerar och spelar i. Och det är klart att. Den diffen då genom att det, det är publik som tycker att en slag har blivit eh, felaktigt behandlat eller att det har ett, varit ett mål som blivit bortdömt, ingen är nöjd med den och krönikör som går ut nu kommer ju kritiken inifrån på ett annat sätt, från de som faktiskt är på isen, de som står i båset där, där liksom ligger allvarhetsgraden i det för mig, att den är väldigt hög Ja och så, så, så lite märkligt att, att ingen liksom säger något ingen liksom låtsas om det som man leker och gömma med ett barn som ställer sig mitt i rum och håller för, blundar och håller för ögonen och gömt tror liksom att de har gömt sig bara för att de, det är mörkt. Det går. Bara vi liksom, man måste höja ribban högre än så. Ja, men summa som örum, alltså. I det här läget hade det väl inte varit svårare än att eh, SOL-bossarna och de som bestämmer har liksom, kallat till något möte med, med sportchef eller någonting och så här. Vad vill ni göra? Vi inser att detta har blivit. Eh, att det eh, har blivit skift. Vet du vad? Det tror jag, utan att veta någonting så tror jag att de gör det. Varför ändrar man inte sig då? Ja, men varför säger man inte det? Det är väl helt, upp, det är väl helt givet att, att de måste snacka om detta. Alla, alla är överens om att det är dårskap. Jag är helt säker på att de sitter bakom sina bakom liksom stängda dörrar och pratar om detta. Men det är ju ingen som kommunicerar någonting utåt. Jag vet inte. får inte... Här, men, men, alltså, har du någonstans länd... upprör hjälmen. Ja. <laughs> Rotskallarna. Vi skallar. Ny bra, bra. På det är ju dimension Det ny dimension där med skallning har ju blivit eh, någonting som uppskattas för övrigt har jag förstått. Men eh, jag tänker alltså någonstans Högaktiga spelare som faktiskt går ut här och, och kritiserar, tar bladet från munnen, vågar göra det. Det är ibland så otroligt städat. Så mycket kostymer på när de pratar, nej, äh, jag vill inte kommentera. Men hur mycket har tränarna vågat göra det, eller vågat, eller velat göra det? Jag tycker där kanske det finns ännu mer att, att kräva av tränarna också, gemensamt, eller lag för lag, ut och bomba på det här. spelarna ska inte behöva stå själva i det. Men det tänker man också, nu kanske man har lite på. Sticka på lite halt vatten här. Men man kanske också kan, om man ska um, vara konspirationstekniker, hur, hur liksom är de i ligan? Lagen kontra ligan. Jag har ju hört liksom att, att Rögle har, får man säga, levt djävul bakom liksom kulisserna och varit pissförbannade kring de här janskapningarna. Uh, och, och ställt till liksom, uh, hur gud, uh, drivit detta liksom. Uh, på, får de inte hör. Snackar ligan ett språk och, och klubbar ett språk. Det Finns det falanger? Nej, jag... men det handlar väl om de här dörrarna som känns väldigt stängda nu. Eh, och som kanske borde öppnas på vid gavel istället. Mer transparens. Om man, nu, som du säger, om man nu sitter i möten och pratar om detta och inser att det har blivit fel. Berätta det. Så då lugnar ju ner allihop. du lugnar ner spelare, fansen, alla. Att, ja, men... Ja, detta har ju blivit fel, men som vi har förstått så sitter de i alla fall och hitt försöker hitta en lösning. Kanske också detta, om man får ta ko konspirationen ett halvt före till. För, för. Kanske är det liksom det vi ser när spelarna är öppet kritiska. Det kanske finns en, en frustration mot sin egen liga. Liksom. I, det här, i, det här, I den här sakfrågan finns det ju absolut men det kanske finns någon slags underbyggande frustration hos klubbarna. Hos vissa klubbar i alla fall. Mm. Det är härligt vi kan spekulera. Ja, det är ju nästan det bästa. Spekulationer är alltid roligt, oavsett var det är någonstans. Det gäller hjälm vi drar mot timmen, det här är oroväckande långt. Och så... Ja, det är inte ditt fel menar jag. Men... <laughs> jag tar på med det. Vi har det härligt ju. Ja. Jag tar på med det. Nej, nej, men vi har ju mycket godis kvar. Ja, vi har ju det. Vi har ju någon bra punkt på slutet. <laughs> Kanske. <laughs> och det är inte den som jag står och håller i här. Jo, jo först den. <laughs> Motståndarkollen, det är ju nu, Brynäs igen. Nu lyfter vi. Nu lyfter vi. Förra gången så gjorde jag ju tidernas skallning mot Brynäs när de skulle möta dem uppe i Gävle. Världe inte då, du sa det liksom: Det finns inte en chans att rögla. De den har jag som sms-signal på min telefon. <laughs> <laughs> ja, och då förlorar de ju. Det gör de. Vad har hänt med Brynäs sen dess? Vad står de idag egentligen? Ja, det har ju hänt en del faktiskt. Först och främst så du nämnde ju hur många poäng de har tagit på ett antal matcher, men jag efter den här Djurgårdsmatchen jag tänker så här efter uppehållet, det förra uppehållet så har det spelats sex matcher så här långt. Då har Rögle på de sex matcherna tagit fyra poäng av 18, fyra poäng. Brynäs har faktiskt tagit 10 av 18. Det är mer än dubbelt så mycket så att att Brynäs har repat någon slags mod. Det har de gjort och det ser man också på siffror och, och bara en sån sak, jag vet att den gången jag var oerhört kritisk mot Brynäs så hade de ju en sämsta powerplay och det var, egentligen alla siffror var katastrofala, men nu har man alltså gjort mål i power, powerplay i fyra av de fem senaste matcherna, så där är det någonting som de har hittat och det ska nog Rögle faktiskt eh, ha koll på det är inte, det är inte självklart att att spela boxplay mot Brynäs längre. Jag vi vill inte säga det på poddkanten här. Men du som ser mycket av Brynäs match. Vilka har de i, i, som är vassa för dem? Just den spelformen liksom i, i Powerplay. Um, Greg Scott finns ju där. Faktiskt Tommy Sallinen eh, är vass där. Mm. Victor Söderström såklart. Viktig back i Powerplay också. Mycket, mycket märkligt att han inte kommer att äta en för övrigt. Mm. Um. Sen ska vi också säga så här. Något som talar för Rögle det är att lagkaptenen Anton Rudin är borta. Anton Rudin är ju lagets bästa, viktigaste spelare. Så det är ju verkligen en win-situation för Rögle. Brynäs är ju fortsatt ganska dåliga på produktion också. Precis som, som Rögle. Så vi kan nog vänta oss en ganska målsnålmatch skulle jag tro. För Brynäs har också fått i ordning på, på spelet. I tabellen så ser det ut som så att Rögle då är sexa Det vet ni om, 36 poäng Brynäs är 10 på 28, det skiljer 8 poäng Brynäs har en match mindre spelad dock Så det är klart att vi vinner Rögle här Då kapar man ju verkligen banden till, till um, Rögle uh, Vad ska vi ta med för statistiken? Någonting mer ni är intresserade av? Inget av lagen har en jättebra powerplay-effektivitet Men Brynäs på väg upp mot Rögle Bör vi se mer av i PowerPlay. boxplay är Brynes fortsatt dåligt, Rögle ganska bra. Vi kan titta på det här också. I period periodstatistik, Brynes är ganska bra i första perioderna. Men ganska dåliga i tredje perioderna ska man säga. Så kan, kan Rögle bara komma ut som de pratar om att de ska göra? Komma ut starkt. Och hålla stången i första perioden så har man mycket vunnit mot, mot Brynes. Så kan man väl sammanfatta det. Eh, bäste målskytt målskytte Brynes. Nu ska, ni, nu ska jag sätta er på podcast. Nej, det här kan ni nog förresten. Vem är det? Jag kan inte. Jag vet inte. Nej, det är ju faktiskt en som har, som har varit en del i ropet i, i rikspressen just för att han inte är en målskytt egentligen, men som har fått ett rejält lyft den här säsongen när Brynäs har haft det jättetungt. Daniel Manberg. Ah, Manberg. Sju mål har han gjort, så det är bara två sämre än, färre, ska man säga, än Daniel Saar. Ett färre än Leon Bristedt. Lika många som Dennis Ewerberg. Men Dennis Ewerberg ja, har ju pratat nog om. Målvakterna, ja. Rifalk vill. Toppar inte längre. Eh, målvaktsligan. Brynäs målvakter är längre ner i tabellen. Men på väg uppåt. Det var väl ungefär det jag tänkte säga. Ingen jätteskallning av Brynäs nu. Förvånande nog så är de ju inte sist. Tack för <Trying to be terme> <hör> Ja, men Det blir kanske en, en svår match. Men jag tror att... <hör> Ja, det blir ju en svår match med tanke på Rögles form och Brynens form också. Men jag tror ändå att det här med, med Anton Redin, det är, det är en ganska tung, ett tungt avbräck för Brynens. Så det, det talar för Rögle. Släck den värst, med gärna Larsson kanske. Kanske det. Släkten den värst, Vill jag göra den imorgon igen? <laughs> Vi får se. Har ni några spanningar? Jag har tagit min. Jag har haft min både spaning och min uh, dumstadsspaning. Okej, okay. uh, måste bära. Nu får ni vara quiz quiz. Röglos bet, 23 matcher. Hur många poäng tog Röglos första 11 matcherna? Men det här var vi väl inne på förra gången. Hur var det där nu? Jag kommer inte ihåg de siffrorna. Nej, jag ska bara säga en siffra. Första 11, kontra sista 11. Första elva, vad var, ska Vi ska bara dra någon siffra. Ja. Ja, det kanske var... 28. 20... 24 poäng av 33. Sista 11. Nej. 24 av 33, men de har ju 36 poäng. Kanske du kan räkna ut. Ja, men du... ja, men... <laughs> Nej, vi skit. Det blev ändå i mitten. Det är jättekonstigt i mitt huvud. Vad har ju 24 av 33, men de har, vi, de har ju 36 poäng. Uh, ja, men där var kanske en trea. Jag bara räknat på de första elva och sista elva. <laughs> jag skiter i det nu. Det blir inget för statistiska centralbyrån för in i sina journaler. Men då har tagit 24 poäng första elva och ja. nio sista elva. Skit! Nej, jag blev inte klok på det här. Får du ihop det, Linus? Nej, jag får inte. Det. Men Man ser ju en match som bör hänga i mitten. Och frågan är vilken match som hänger. Ja, det är är det den mot Lexand, eller den borta mot Färjestad eller en seger hemma mot eh, Men det är, ju, Malmö? det är ju ingen av de senaste. Det är ni som är i mitten. <skratt> <skratt> Skit i den! Nu går vi vidare. <skratt> nu ska vi ta. Vad står du, på tavlan? Har, har du fler sparingar Daniel? Nej, det är ju färdigt med. Det blir det inget mer. Ta dem och skjut. <laughs> Vad står det på tavlan med stora bokstäver nu Hjelm? Hälsning? då. Har jag en hälsning? <laughs> ja det har du ju. Ja det har jag. Ja bra. Vad <laughs> ska du kan läsa rätt namn då. Um, ja. Idag är det dags för en hälsning från en av Röglis faktiskt största spelare genom tiderna. Ken Jönsson. Röglis svartaste ögon genom tiderna med Nummer 20 på ryggen. Med åstopp som moderklubb. Jag ska inte plåga dig. Nu ska Conny jag, Nu ska jag säga att <laughs> i alla fall 75% av listan var tagit Han Har skallat hjälp så <laughs> länge. Vi, pratar, vi har ju inte härifrån. Okay. Vilken tid pratar vi Men då har intervjuat honom när han sen blev sportchef i Rögle också. Pelle Svensson. Exakt. Ah. Så är det. Pelle Svensson har spelat 522 matcher för Rögle. Tredje mest genom tiderna. 13 säsonger. 341 poäng. Fjärde mesta poäng genom tiderna. Och eh, blivit utvisad 672 minuter, näst mest. Eh, faktum var att jag hade, hade bestämt mig Pelle för eh, typ av vecka sedan. Men då fick jag precis sparken från eh, Odense, eh, sitt tränaruppdrag. Vilket jag även har intervjuat honom om det finns en text på .se. Eh, Så då kände jag att eh, jag skulle av någon slags hänsyn låta honom... Eh, Uh, landa i det en vecka innan jag uh, ringde honom. Så det är att jag... som när Rögle skyller på sina skador. Alltså det... det var <skratt> väl en grym, dålig ursäkt då. Kom igen, ge mig. Gör en köp inte jag var. Okej. Okay. Gör en <skratt> köp om du. <det? skratt> nej, nej. Rygad det är ihop nu, nu, Nu får han inte ta den här hälsningen. Jag gör snart pappersflygplan Och det här papperet om inte tyst. Så här sa Pelle Svensson. Nu citerar jag olagant. Jag har jäkligt bra koll på Rögle. Det har jag alltid haft. För mig är det tre tidsperioder, spelare, junioransvarig och sportchef. Man kan dela in dem i olika tidsperioder och sinnesstämningar. Den längsta är som spelare. Jag känner bara glädje att jag fick göra det. Jag är jäkligt stolt över det. Det har faktiskt präglat mig hårt, det sitter djupt i mig. Det låter kanske tramsigt men jag har levt med det så länge. Jag gick till Rögle från Åstret när jag var elva och sen gick jag hela vägen upp i a och spelade många matcher där. Jag är inte så bra på resultat och det är ytterst få matcher som har ätsat sig fast. Jag minns snarare känslor och människor än ögonblick och statistik om jag säger så. Som till exempel när jag var på juniorsidan i Rögle. Då åkte jag till Norrköping och tittade på tv-pucken. Där hade jag inte varit sedan jag tampades med Rickard Rauge och Vita Hästen. När jag kom in i den hallen var det bara shit här inne och det hänt grejer. Haha! På sidan var jag i fyra och ett halvt år och det var kul. Jag och Magnus Bogen, jobbade jäkligt hårt där i några år. Och vi tycker någonstans att vi fick tillbaka det vi investerade. Vi har pratat mycket om det, hur kul det var. Vi hade en bra stomme och my med mycket talang. Men vi hittade också en modell där vi tävlade sjukt mycket. Vi experimenterade oss fram. Vi tyggde ihop brädor och färg. Sen byggde vi en inlinesbana på parkeringen. Vi brukar dela in i tre lag. Två av dem spelade och det tredje körde intervaller. Vi hade hängt en stor mässingsklocka som lagen som gjorde mål kunde åka fram och slå i. Den triggade de andra. Symboliken var att ingen annan skulle få vinna. Det präglade flera av de årskullarna. Sen avslutade jag mitt under säsongen och hoppade in som sportchef när Roger så försvann. Det var 2012 när vi sen gick upp i SHL. Det finns väldigt mycket att prata om här. Punkt, punkt, punkt. Men mitt mål var egentligen aldrig att bli sportchef. En anledning till att jag blev det var för att fortsätta trycka upp de här talangerna vi hade jobbat med. Mitt mål var att få upp en sån stumma i a -laget. Vi såg den potentialen. Vi var topp 4 med både J18 och J20 i landet. Men de var inte riktigt redo då och sen gick det som det gick. Det var bittert. Det är det alltid när man vill något väldigt mycket. Vi hade rätt hyfsade spelare. När den säsongen slutade hade vi 8-9 spelare på AVM. Ändå blev vi dyngsist i SHL och ur. Vi fick inte ihop det. Det var logiskt att jag som sportchef fick ta smällen. Men det är jävligt kul att se lagbygget idag. Dra du bort något namn och lägga till något annat är det samma killar i A-laget som vi hade då i juniorerna. Bara det att de har varit ute i världen och fått lite och skin. Idag har jag ingen relation till Rögle förutom att jag ser alla matcher. Men genom Rögle har jag lärt känna jättemycket fina människor. Och det är rätt häftigt när man möter barn med gröna mössor, folk i alla åldrar och sponsorer. Alla tillhör vi samma entourage till bandyklubben. Wow! Vilken hälsning! Pelle Svensson alltså. Det var väl säsongen 12-13 där som han var sportschef. Jag får nästan lite ont i magen här när du har en sån lång långhärlig hälsning från, från Pelle. För jag vet att jag gjorde någon brutal intervju med honom innan vi i, hade något tv-program där. Det jag gick åt honom stenhårt. Så är lite så här... Jag minns, jag. Får lite kort. jobbiga vibbar här. Stor på ena kott säger de. Ja, precis. Jag minns också det. Nästan så jag tycker lite synd här om, om Pelle, att han fick utstå min... Ja, den sidan av mig. Äh, det är också vårt jobb, eller? <laughs> så är det. Ja, nej men vad säger ni om Pelle Svensson då? Ni som ändå kan honom utan och innan. Jag som då inte kunde det. Vad var ska han ta vägen nu? Ska han in i Rögle eller ska han någon annanstans? Ja, men det är väl klart att eh, Pelle Svensson ledig borde väl han vara högaktuell för att ta någon plats i, i Rögles. Eh, på Rögläs juniorsida. Han har ju eh, bevittnad förmåga att motivera och utveckla unga spelare från liksom, ja, men 16, 18, 20 i de lagen liksom och, och, eh, och jag ser absolut inga hinder för att han inte skulle kunna passa perfekt där i den organisationen. Vad säger du Daniel? Jag tycker väl att han kanske har fått lite lite kred för det som han och Bogren faktiskt gjorde under de här åren med liksom betydligt, Rögle var en mindre klubb med, tror jag, betydligt mindre liksom resurser på, på juniorsidan. Han har ju rätt i att uh, de här Everberg och Breten och allt vad de heter, liksom, de, var ju, de var ju juniorer då. Jag träffar faktiskt äh, Sticksburg, men jag står och tittar på en gammal tavla, det laget med Everbergs årgång. Vad är de? 92 år? 91 år? 90? 90 år? Ja, nästan. Ja, 91-er, va? Tror det. Mm. Äh, Rögle hade J18-laget och där är ju många. Dennis Everberg, Erik Martinsson som är HV Daniel Sylvander, äh, August Karlsson kanske, Kevin Lindskog. Jag sa till Eva att jag skulle titta på den och det var rätt många som. Det var rätt många hockeyspelare i den årgången. Och sa faktiskt Dennis. Uh, ja. Uh, det finns en gemensam nämnare. Vi hade alla Pelle Svensson som tränar. Så jag tror att han har. Uh, han gjorde. Uh, han fick mycket att hända där. Du tycker också att Rögle borde nämna uh, honom här nu, eller? Det får de göra som de vill. Men uh, jag tycker att. Uh, jag tycker som jag sa att, att, att han har fått lite lite kred för det som... Han blir ju väldigt förknippad med det här uttåget och, och blev som liksom hårt kritiserad där som, som han var ändå sport sitt ansvar för den jättesatsningen man gjorde då med, med mycket, mycket liksom, namnkunniga stora spelare och det gick ju alldeles på, på baken. Så jag tycker kanske att det... Har fått lite... Äh, det är klart att han förtjänade kritik för det. Men äh, han gjorde rätt mycket gott för klubben också tror jag. Så man har kommit mer i skymundan. Visst var det den säsongen där med... Eller de säsongerna med Fredrik i Galden, Kovamatt ja. i allt. Var det inte den så. Nej. Eller Garborg. Och, ja. och, äh, ja, då kanske jag blandade ihop den. Alexander Barta. Och man hade ju jättemycket mm. okay. stora spelare. Det är de åtta nio som han menar var på... Eh, AVM när säsongen slutar. Mm. Men hur som helst han ska i alla fall få mycket cred härifrån för sin fina hälsning. Tack så jättemycket Pelle. Mm. Verkligen. Och där är vi väl ändå i mål får vi säga denna Vasaloppssändning. För nu är det rekord här. Ja det är det va. Vi är över timmen. Det har vi ju egentligen lovat oss själva att inte vara. Nej det finns ju någon några av er utstyrer alldeles utmärkt så att ni hinner runt på er träningsrunda innan podden är slut. Så att några gläder vi av er i alla fall, tror jag. Vi hoppas det. Vi hoppas att alla orkar lyssna på oss nästa vecka också. Är vi. Uh, vi tar inte, går inte på i Lov då. Nej! Nej! Ska vi verkligen göra det? Nej. Vi kanske. Den som Nej. lever får se Okej, ni får väl maila in, ni vet mailadressen va Ska vi på jullov eller inte? <laughs> skicka, skicka en fundering eller fråga till roglepodden hd.se Just det Så ska vi nog få ihop något nästa vecka också Absolut Vi stannar där va, och så ser vi fram mot Brynäs matchen Och ni, vart ni vet vart ni ska följa allting hd.se och Helsingborgs Dagblad Och ni får allt ni behöver ha och så säger jag till vår samarbetspartner Heter Vågen försäkringsbyrå. Hej då! Hej. Hej! Hej! Just nu till alla hemmafixare Som gillar Julas låga priser